27. I begynnelsen av kongedømme til Jehoiakim, Josias sønn, Judas konge, kom dette ord til Jeremia fra Jehova, og det lød, «Dette er Jehova har sagt til meg, «Lag deg bom og åkstenger, og du skal legge dem på din nakke, og du skal sende dem til Edoms konge, og til Moabs konge, og til Ammons sønners konge, og til Tyrus konge, og til Sidons konge, ved de sendebudshånd som kommer til Jerusalem, til Sidkia, Judas konge. Og du skal gi dem en befaling til deres herrer og si, «Dette er hva herstyrkenes Jehova, Israels Gud, har sagt. Dette er hva dere skal si til deres herrer. Det er jeg som har dannet jorden, menneskene og dyrene som er på jordens overflate, ved min store kraft og ved min utrakte arm.» og jeg har gitt den til den som det i min øyne har vist seg å være rett å i den til. Og nå har jeg gitt alle disse landene i min tjener Nebukadnesars, Babylons konges hånd, og selv markens ville dyr har jeg gitt ham for at de skal tjene ham. Og alle nationer skal tjene ham, og hans sønn, og hans sønnesønn, inntil tiden kommer så for hans eget land, da mange nasjoner og store konger skal utnytte ham som en tjener. Og det skal skje, «Den nasjon og det rike som ikke vil tjene ham, Nebukadnesar, Babylons konge, og som ikke vil legges i nakke under Babylons konges åk, med sverde og med hungersnøden og med pesten skal jeg vende min oppmerksomhet mot den nasjonen», lyder Jehovas utsang, «inntil jeg har gjort ende på dem ved hans hånd». «Og dere...» Hø ikke på deres profeter og på deres spmen og på deres drømmere og på deres magi utøvere og på deres trolmen, som siger til dere. Dere komme rikke til å tjene Babylons konge, For det er løjen, det de profeterer for dere, for at dere skal bli ført langt bort fra deres jord, og jeg må drive dere bort og dere må gå i grunde. Men når de gæer den nasjon som førrer sin nake ind under Babylonskonesåk og virklige Tenerham, så vil jeg la den bli ro på sin jord, lyder Jehovas utsang, og den skal i sannhet dyrke den og bo på den. Også til Sidkia, Judas konge, talte jeg i samsvar med alle disse ord, i det jeg sa, «Før dere snakke inn under Babylons konges åk, og tjen ham og hans folk og forbli i livet, hvorfor skulle du selv og ditt folk dø ved sverde, ved hungersnøden og ved pesten?» I samsfar med det Jehova har talt til den nasjon som ikke tjener Babylons konge? Og lytt ikke til ordene fra de profetene som sier til dere, dere kommer ikke til å tjene Babylons konge, for det er løgn det de profeterer for dere. For jeg har ikke sendt dem, lyder Jehovas utsang, men de profeterer løgn i mitt navn, for at jeg skal drive dere bort, og dere må gå til grunne, dere og de profetene som profeterer for dere. Og til prestene og til hele dette folket talte jeg og sa, «Dette er hva Jehova har sagt. Lytt ikke til ordene fra deres profeter som profeterer for dere og sier, «Se, redskapene fra Jehovas hus blir nå snart ført tilbake fra Babylon, for det er løgn det de profeterer for dere. Hør ikke på dem. Tjen Babylons konge og forbli i live. Hvorfor skulle denne byen bli et herget sted?» Men hvis de er profeter, og hvis Jehovas ord virkelig er hos dem, så la dem, det ber jeg om, bønnfalle herstyrkenes Jehova, for at de redskapene som er igjen i Jehovas hus, og i Judas konges hus, og i Jerusalem, ikke skal komme til Babylon. For dette er hva herstyrkenes Jehova har sagt om søylene, og om havet, og om vognene, og om resten av redskapene som er igjen i denne byen dem som Nebuchadnezzar, Babylons konge, ikke tok da han førte Jekonia, Jehoiakims sønn, Judas konge, i landflyktighet fra Jerusalem til Babylon, sammen med alle de fornemme i Juda og Jerusalem. Ja, dette var hva herstyrkenes Jehova, Israels Gud, har sagt om de redskapene som er igjen i Jehovas hus, og Judas konges hus og Jerusalem. Till Babylon skal de bli ført, O der skal de for blive den dagen der da jeg i min op mot dem, lyder Jehovas hovas utsang. O jeg vil førre dem op og bringe dem til bake til dette sted.